Ér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. A stressz az elkerülhetetlen, mert a tudományos meghatározása a stressznek az, hogy használjuk a szervezetünket, hát, hogyha egyáltalán nem használjuk, akkor, akkor meghalunk, úgyhogy elkerülni nem lehet. 1970-ben járunk. A Magyar Rádió riporterének Seje János beszél elméletéről. Két típusú stressz van, de mindenki megérti könnyen. Van disztress, az a rossz stressz, mint diszonancia, ugye disz ez a fosztó, és a ellentéte ennek az eu, eufónia, stb. Hát akkor van eu stress is, distressz is van, és eu stress is. Mind a kettő stressz, mert mind a kettő igénybe veszi a szervezetünket. És mikor felkérdek arra, hogy adjak egy meghatározást, ami mindenféle stresszre alkalmas, akkor azt ajánlottam, hogy azt tekintsük stressnek ami nem fajlagosan igénybe veszi a szervezetnek akármelyik részét. Hogyha például zöld fényt akarok látni a szememmel, ez egy nagyon fajlagos dolog. Ugye ez csak zöld és csak a szemre hat. Hogyha például hideg ellen kell védekezni, az egész szervezetem védekezik. Hogyha idegesítás idegisítés ellen kell védekezni, abban is az egész szervezetem részt. Ez nem fajlagos, és a nem fajlagos védekezés, az nem csak a szervezetben, és a sejtek között, molekulák között van, hanem ön és én közöttem is van, ugye? Mennyiben dolgozunk azon, hogy ez jó adás legyen, A stressz, de kellemes stressz, EU stressz, hogyha kellemetlen valami, hogyha egy stressz betegségét hív elő, például Gyomorfekét, vagy pedig szívinfarktust, vagy magas vérnyomást, vagy felfájást, vagy akármi, akkor disztressz. Hogyha elég tételt ad, akkor eusztressz. Például, hogyha egy nagy művész végre befejezi a remek művét, amit mindig be akart fejezni, akkor ő nagyon stressz alatt van. És ez be lehet bizonyítani, hogy ennek a tisztán szervi elváltozásai majdnem ugyanazok. Például a vérnyomás felmegy, hogyha nagy öröme van, ha hallja, hogy mostan egy nagy díjat kapok, mondjuk, akkor a stressz, stressz, a szívverés gyorsabb lesz, a mellékvese adrenalint csinál, és ezek az általános reakciók ugyanazok. De az egyik kellemes, a másik kellemetlen. mostan, hogy hogyan lehet ezt orvosi alapon és molekuláris alapon megmagyarázni, az nem tartozik ide. De a tény az, hogy semmiféle Körülmények között nem kellene úgy felfogni a sztreszteoriát, hogy ez azt a filozofiát szeretné elterjezteni, hogy az ember ne dolgozzon, sőt ellenkezőleg dolgozzon, amennyit tud, de olyanért, amiért érdemes. Én, mikor 20 éves voltam, akkor elkezdtem orvostenére nagyon érdeklődni, és emlékszem még mindig arra, komáromban az édesanyám azt mondta, hogy ennyit ne dolgozzák, mert ezt senki ki nem bírja. Én 4 óra akkor fel, és egész nap dolgoztam, és az hogy úgyis hát ennyit ne dolgozz, ez túl sok. Evel nem érzel semmit. Hát én most a 67 éves vagyok, és most már kicsit lassabban dolgozok. Négy óra helyett most öt órakor kelek fel. Én nekem a munka nem kellemetlen. Én nekem a munka, az a játék. Én a laboratóriumban játszom a sejtekkel és a mikroszkopokkal, úgyhogy én tulajdonképpen soha nem dolgoztam, és mindig dolgoztam. 1936-ban a legtekintélyesebb tudományos folyóiratban a Nature-ben jelent meg Seje János cikke az akkor teljesen új teóriáról. A tudomány számos területén új utakat megnyitó elmélet 80. születésnapja alkalmából nem régen konferenciát rendeztek a Magyar Tudományos Akadémián. Az egyik előadó, Seje János egyik tanítványa a ma Brüsszelben és Berlinben dolgozó Somogyi Árpád volt. Őt hallják most, én Gimes Júlia vagyok. Megkérdezte, hogy volná kedvem Montrealba jönni az ő intézetébe vele dolgozni, mint vendégkutató, és én azt válaszoltam rá, professzor úr, én odaúsznék, hogyha kellene és így kezdődött aztán egy levelezés a kettőnk között, és néhány hónap múlva én már Montreában voltam, és ott maradtam négy évig. Sok közös közleményünk volt, nem csak a stresszről dolgoztunk, az úgynevezett plurikauzális betegségekről, kardiológiával, gyulladásokkal, sok minden mással is foglalkoztunk. Ez is tulajdonképpen mutatja a saját professzor úr nagyságát, hogy ő egy nagyon széles spektrumon, nagyon magas színvonalon tudott kutatni az ő munkáit, a világ legjobb folyóiratokba le lehetett közölni. Én ez alatt a négy év alatt annyi mindent tanultam, amit talán máshol nyolc évig kellett volna ugyanazt csinálni. De mi azért megfizettük ennek az árát is, és az ára az a nagyon nagy feszített munka volt, amit hangsúlyozom, nagy örömet is szerzett nekünk, amikor valami érdekes eredményt sikerült elérnünk, és azt jó folyóiratokba tudtuk közölni, akkor elfelejtette az ember a fáradtságot és a, a küszködést. Mit tanult tőle? Majdnem mindent. Ő egy magas, intelligenciájú ember volt. Nagyon motivált ember volt. Rendkívül hatékonyan tudott dolgozni. Kitűnő szervező volt. Nagyon jó kommunikátor volt. És a kommunikáció azért rendkívül fontos. Ő annyira szugeszív, és annyira meggyőzően, és érthetően olyanok számára is, akik nem szakemberek voltak, olyan érthetően tudott írni, előadni, és személyes beszélgetésekben is. Ő azt mondta, hogyha őt meghívják a takarítónők szakszervezetében, hogy tartson egy előadást, ő tud egy olyan előadást tartani a stresszről, hogy meg fogják érteni, hogy mi az a stressz. Ő mindig tudta, hogy milyen társaságban, milyen nyelven kell beszélni, és én ezt Próbáltam átvenni, hát ugye csak próbáltam, őt soha nem lehet elérni, fantasztikus volt ebben a tekintetben is, és sajátságos oldalról, szögből nézte a dolgokat, ami nagyon egyszerűek voltak, de mi mégsem gondoltunk rá. És ő mindig azt kérte, hogy amikor beszélgetünk egy új témáról, ne dicsérjük, hogy ő neki milyen fantasztikus ötlete volt, hanem próbáljuk, ennek az ötletnek a gyengeségét megtalálni, és próbáljuk az ő elképzelését megtámadni. Volt olyan, hogy megfogták idézőjelben? Nagyon sokszor, nagyon sokszor. Megpróbált próbált vitatkozni, és akkor utána ő rendkívül intelligens volt. Amikor őt meggyőztük arról, akkor ő elfogadt. És ez nagyon érdekes volt. Én közöltelen Európával mentem ki oda hozzá, és később mentem Amerikába, de valahogy Európába, a hierarchikus gondolkozás mindig hangsúlyozák, hát ugye nekem ne mondjon egy nő valamit, mert én orvos vagyok, én azt jobban tudom. Szóval azt mondta, hogyha éppen a takarító személyzetből valaki mond nekem egy jó ötletet, az egy jó ötlet, jó ötlet, egy jó ötlet, akárkinek a szájából jött. Körülbelül tíz évig tartott, míg észrevették, hogy van egy ilyen elmélet. Azt mondanám, hogy akkor még nem fogadták el. Akkor kezdődött a csata. Eleinte mindenki ellene volt. Akkoriban tulajdonképpen csak egy kanadai professzor volt, aki engemet párt fogolt, és az én oldalom volt, de az volt a legjobb. Az volt a Sir Frederick Banting, az insulinnek a feltalálója, és ő... 1936-ban meglátogatott engemet, akkoriban ő volt a Kanadai Nemzeti Bizottságnak az elnöke, és avval foglalkozott, hogy Kanadában fiatal embereket talált, akiknek a munkáját érdemes volt segíteni. És ember minden más tanár ellenem volt. 500 dollárt adott akkoriban nekem, és ezt soha nem fogom neki elfelejteni, mert avval kezdtem el a munkámat. Nem annyira az 500 dollár számított, de az, hogy benting, az insulin felfedezője, azt hisz, hogy ebbe a stresszben van valami. Az orvosi Nobel-díjas Bantingnek, aki 1923-ban kapta a tudománynak ezt a legrangosabb elismerését, 1932-ben is jó orra volt. Hiszen talán nincs még egy olyan orvosbiológiai elmélet, amely akkora karriert futott be, mint a stresszelmélet. Seje 1982-ben halt meg, de már az ő életében is tízezer számra jelentek meg stresszel foglalkozó tudományos közlemények. És nem csak az orvostudomány, de például a sejt és növénytan, az állattan, a pszichológia vagy a szociológia területén is. De vajon seje eredeti elmélete, melynek lényege, hogy a központi idegrendszer és a hormonrendszer a szervezet belső állandóságának fenntartása érdekében szoros kapcsolatban áll egymással, mennyire állta ki az időpróbáját, és hogyan egészült ki azóta seje teóriája? Kovács Krisztinát hallják, aki neuroendokrinológus, azaz az idegrendszer és a hormonrendszer működésének összefüggéseit kutatja. Nekem tulajdonképpen annak eldöntésében, hogy gyakorló orvos legyek, vagy biológus, nagy lökést adott sejének a könyvei, ami épp akkor jelentek meg, amikor én ezelőtt a nagy döntés előtt voltam. De a mai tudásunkkal újra olvasni ezeket a könyveket szintén egy nagy szellemi kihívás, és nagyon élvezetes dolog, úgyhogy metrón is többször már tovább utoztam <gül> emiatt, hogy annyira lendületes, és a legtöbb által a feltételezett, illetve leírt jelenség állja a helyét. ebből is látszik, hogy mekkora el. Volt. Nem el a részletekben, de ugyanakkor megsejtette ezeket a mechanizmusokat, amiket ma már ugye jó pár évtizedes munkával szépen az ember lassan felfedezgetett, és hozzá tudott bizonyítékként tenni ehhez a teóriához. Sejen nagyon jól megsejtette, illetve leírta nagy vonalakban azokat a jelenségeket, ami a stresszt jelenti, amit azóta hozzá tudtunk tenni jó pár évtizedes munkával, azok, azok a molekuláris mechanizmusok, azok a pályarendszerek, amik tulajdonképpen elmögött az elmélet mögött vannak. Ez nem jelenti azt, hogy számos kutató nem próbálta a saját képére és hasonlatosságára formálni vagy értelmezni seje teóriáját, illetve kísérleteit. Egyike az ilyen törekvéseknek az Alan Munk nevezetű kutató, aki azt emelte ki seje stressz hogy azok a folyamatok, amiket a stressz elindít, azok a neuroendokrín folyamatok, azok tulajdonképpen önkorlátozóak. Tehát az elindított stressz válasznak kell, hogy korlátozza önmagát, hiszen akkor gyakorlatilag a úgy mintha a tűzoltók nagyobb kárt csinálnának a tűzoltáshoz használt vízzel, mint maga a tűz lett volna. Ezt fogalmazta meg ez a kutató. Tehát a stressz hormonoknak tulajdonképpen a stressz folyamatát limitáló vagy megszüntető tulajdonságát hangsúlyozták ki. A stressz hatására felszabaduló hormonok, mellékvese hormonok, tulajdonképpen egy ilyen negatív visszacsatolással leállítják ezt a folyamatot. És pont abban rejlik a stressz válasznak a patológiás volta, hogyha ezek a kikapcsoló mechanizmusok nem működnek jól. Ez is vezethet ugye, krónikus alarmállapotokhoz, vészállapotokhoz, amik aztán ugye, különböző betegségekben kulminálódhatnak. A következő, akit Seje elméletét egy kicsit megpiszkálta, ez a Bruce McHughen munkacsoportja volt, aki bevezette az allosztázist és az allosztatikus terhelésnek a fogalmát. Seje azt mondta, hogy a legfontosabb funkciója a stresszválasznak, a szervezet belső egyensúlyának a megőrzése. Ő gyakorlatilag csak az úgynevezett fizikális stresszorokra vonatkoztatta az elméletét. Például, hogyha valakinek csökken a vércukor szintje az nem mehet egy bizonyos szint alá, mert akkor gyakorlatilag az összeegyeztethetetlen az élettel. Bruce McHughen azt mondta, hogy gyakorlatilag a homeosztázis vagy a belső egyensúly megőrzése, az úgy is megvalósulhat, hogy a nagyobb változók mentén változunk. Erre például egy jó példa az, hogy ha egy állat szomjazik, akkor két lehetősége van. Vagy hozzászokik ehhez, hozzáidomítja a fiziológiai paramétereit, vagy elmegy onnan arról a területről, ahol nem talált megfelelő vizet. Tehát ez tulajdonképpen az alosztázisnak a fogalma hogy más stratégiák más, is vannak, igen. mint a stresszvállal? Elvezet, elvezet ahhoz, ami még a sejjeféle stresszeméletben nem volt meg, hogy lehetnek különböző megküzdési stratégiák ugyanazon kihívásra. Lehet egy aktív megküzdés, lehet egy passzív megküzdés. Ilyen például, ha én összeveszek a főnökömmel, akkor vagy maradok itt ezen a helyen, dúlok, fúlok magamban, ami egy passzív megküzdési stratégia, vagy azt mondom, hogy holnaptól felállok és elmegyek. Az egy aktív megküzdési stratégia. Tehát gyakorlatilag a fiziológiai válaszom ezekben az esetekben nagyon hasonló, tehát hogyha jól fölbosszantanak, akkor fölmegy a vérnyomásom, fölmegy a vércukorszintem. Ez ugye a klasszikus teljenfére magyarázat. Viszont az, hogy én ennek kapcsán milyen megküzdési stratégiát választok, az viszont már az allosztázis fogalmába tartozik. Seje évtizedeken át kutatta azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül a stressz megbetegít. 46 évvel ezelőtt a Magyar Rádióban így beszélt erről. Mindenki tudja, hogy vannak specifikus betegség okozók, kor okozók, egy tuberkulózus, bacillus például csak tuberkulózust fog előhívni, az soha a leprát nem fog előhívni. De vannak más betegségek, amiknek az okát már évszázadok óta keresik, és ahogy soha nem találják meg. Például mi az oka a neurózisnak? Mi az oka a szívinfarktusnak? Vagy a fejfájásnak? Ennek nincs egy különös specifikus oka. Különböző körülményeknek kell egyszer, mint jelen lenni: genetika, a táplálkozás és előző betegségek és mostan ezeket tanulmányozzuk, és valahogy ezek is visszavezettek megint a stressz koncepcióra. Mert az derült ki, hogyha egy kísérleti állatot kiteszünk egy bizonyos stressnek, és egyszer, mint más kondicionáló ágenséget is alkalmazunk, például egy bizonyos. Kémiai szert, akkor bizonyos betegségeket tudunk előhívni, például elmeszesedés, elhalása az sejteknek, vagy pedig trombózis. Teljesen specifikus elváltozásokat hívnak elő, és csak egy bizonyos szerv fog reagálni, annak ellenére, hogy magába véve sem a stressz, sem az a másik anyag, ami azokat a körülményeket hívja elő, amik fontosak a betegség előidézésére, magába véve se egyik sem másik nem hat. De hogyha mind a kettőt egyszerre alkalmazzuk, akkor a betegség kifejlődik. Előrelátható helyen, előrelátható szövet tenni gépben. Most Mostanaztál az ember azt kérdezi, hogy hogy lehetséges az, hogy ugyanaz a stressz hatás egyszer elmesszetesedést, egyszer egy szívinfarktus, egyszer egy gyomorfekét fog elő hívni, vagy pedig egy neurozist. Azt hiszem, hogy a magyarázat ennek nagyon egyszerű. Például itt ebben a szobában van villanyosság, vannak lámpák, van itt ez a gép, amiről beszélek, a magnetofon, van egy hűtő, és ugyanez a villaműség táplálja mindezeket a gépeket. Úgyhogy az a felfogásunk most, hogy a stressz mindenben, az esetben energiát ad, mobilizálja a képességét. Hogy mire ad energiát, az aztán attól függ, hogy hová vezetjük. És ezekkel a kémiai testekkel, amik kondicionálnak, azokkal tudjuk beállítani különböző testrészeket úgy, hogy úgy reagáljanak, mintha egy specifikus elmeszesedési gép lennének, vagy trombózist előállító gép lennének, vagy akármilyen más reakciót előhívó mekanizmussá változnának át. Mindenképpen az a fiziológiai stresszreakció, amit ő leírt, tehát az emelkedett mellékvese szintek, az emelkedett adrenalin szint a vérben, ezek mind megállják a helyüket. Kovács Krisztina, neuroendokrinológus. Azonban ő még akkor nem tudta azt, hogy a központi idegrendszer mennyiben vesz részt tulajdonképpen a stressz feldolgozásában. Azóta fedezték föl, hogy a kérek hormonoknak nagyon erős hatása van a központi idegrendszerre. Jelentősen befolyásolják például a hipokampusnak a piramis sejtjeit, vagy a kérekben lévő neuronoknak a morfológiáját jelentős mértékben megváltoztatják. Ezek rövid távon reverzibilis folyamatok, vis nagyon nagy a stresszterhelés, terhelés, nagyon nagy a mellékvese kérek hormonoknak az emelkedett szintje, akkor ezek irreverzibilisek is válhatnak, és neurodegeneratív folyamatokhoz is, idegsejtek pusztulásához is vezethet. Minden tulajdonképpen a kontextuson dől el, hogyha én például egy edzőteremben, egy futópadon futok, az én elhatározásom a csinálom, vagy azért, mert fogyni szeretnék. Ez ugye ugyanazokat a fiziológiás válaszokat váltja ki bennem, ami futással jár, ugyanakkor, hogyha mondjuk egy megvadult oroszlán kerget engem a sivatagban, ugyanannyi kilométer lefutása, ugyanazok a fiziológiai reakciók, mégis pszichésen teljesen másképp dolgozom fel a történteket. Tehát ez visszajel ez a jó stressz és a rossz stressz viszonyára. Tehát ha jó stressz másmilyen hatással van az agyra, igen. és akkor annak másmilyen következményei igen. vannak, Tehát lesznek? Igen. A legtöbb pszichés stresszort, az tulajdonképpen az agy annak megfelelően, hogy mit tanultunk erről, mik voltak a korábbi tapasztalataink, milyen érzelmeink kötődnek ehhez, teljesen másképp processzálja és azt hiszem, hogy ez a lényege az EU-s illetve a rossz estresz közötti különbségtételnek, a központi idegrendszer hogy interpretálja ezt. Egyetlen dolgot nem vizsgált seje tulajdonképpen. Ő feltételezte azt, hogy ha például egy állatot kezel ugye azokkal a bizonyos átal alkalmazott ágensekkel, hogy mindegyik állat hasonlóan reagál és ez nem így van, hatalmas egyéni különbségek vannak a stresszreakcióban. És a modern neurobiológiai kutatásoknak egy fontos kihívása az, hogy miért van az, hogy az egyik ember nagyon fogékony stresszre, és a másik pedig ellenálló. Tulajdonképpen sokkal több ember ellenálló a stresszhatásnak, mint amennyi nagyon fogékony és patológiás elváltozásokhoz vezet nála a krónikus stressz. Nagyon nagy kihívás annak a mechanizmusnak a feltárása, hogy mi az, amit tulajdonképpen a stressz ellenálló képességét jelenti a központi idegrendszerben. A stressz iránti fogékonyság egyik már felderített oka a magzati korban elszenvedett stressz. Sokáig ezt csak az állatokra bizonyították, de 2011-ben német kutatók, 25 a terhesség során súlyos bántalmazást elszenvedett édesanya gyermekének követéses vizsgálatával emberen is igazolták a jelenséget. Azt bizonyították be, hogy a magzati életben elszenvedett stressz hatására megváltozik egy génszerkezete. Egy olyan génszerkezete változik meg, amely a stresszhormonok fogadására szolgáló kötőhelyek termelődését szabályozó genetikai információt szolgáltatja. A gén megváltozásának következménye pedig az, hogy a szervezet kevésbé hatékonyan képes válaszolni a stresszhatásokra. Haller József stresszel foglalkozó viselkedés kutatót hallják. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a stresszhormonok termelése leállítja önmagát. Fák nem nőnek az égig, Minden meg kell állítani egy adott ponton, mert nem lehetséges, az, hogy valaki egyszer egy stresszt és akkor élete végéig. Annak hatása alatt van. Tehát van egy ilyen önkontrollja a stressz folyamatnak. Tehát amikor a szervezet azt mondja, hogy elég stressz hormont termeltél, most már állj le. Igen körülbelül erről van szó. És ezt egy bizonyos stresszhormon receptor közvetít. Tehát a dolog tulajdonképpen úgy történik, hogy elkezdődnek termelődni ezek a stressz hormonok, ezek bekerülnek az agyba is. Ott egy bizonyos idegse csoport méri ennek a receptő. A segítségével, hogy mennyi stressz hormon van a környezetben, és amikor elér egy bizonyos szintet akkor elindul a negatív visszacsatolás, tehát akkor leállítodik a stresszhormonok termelése. Most ennek a receptornak a szerkezetében találtak olyan változásokat, amelyek epigenetikai okokra vezethetők vissza. Tulajdonképpen ez a negatív visszacsatolás hibásan működött ezeknél a hányatott gyermekkorú felnőtteknél, tehát ennek következtében a stressz válaszuk lassabban áll-le, nehezebben áll-. Le. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy a vérben a stresszhormonoknak hormonoknak a mennyisége magasabb szintet ér el, hiszen nem állítódik le időben. És a másik pedig az, hogy maga a stressz válasz hosszabb ideig tart, hiszen későbben állítódik. Le. Most nincs arról szó, hogy nem állna le soha. Csak egyszerűen arról van szó, hogy a stresszhormonok hormonok magasabb szintre emelkednek, és hosszabb ideig vannak jelen a szervezetben. Ez egy megnövekedett stressz válasz. Ennek milyen következménye van a viselkedésre? Jól tudjuk, hogy bizonyos. Emocionális, pszichikai zavarok mint a szorongás, depresszió, az nagyon érzékeny a stressz hormonok szintjére. A depressziér esetében gyakorlatilag egyfajta kiváltó tényező is lehet a megnövekedett stressz hormontermelés, a szorongásnak az összefüggés a stressz hormonok termelésvel egy kicsit komplexebb, de ott is egy tényezője lehet a szorongás keletkezésének. Tehát a megnövekedett stresszválasz az nem vált ki rendellenességet önmagában, viszont mivel ez egy állandósult jelenség, ezért kritikusabb szituációban ezeknél az embereknél a szorongás és depresszió nagyobb valószínűséggel alakul ki, mint másoknál. Egy másik dolog, ami ide vág, az az, hogy a stresszormonat termelésének közel van az impulzivitáshoz. Az impulzivitást ezt talán úgy lehetne definiálni, hogy aki impulzív, az először cselekszik, és azután gondolkodik. Most ez részben pszichiátriai betegségtünet is lehet, részben pedig olyan cselekedetek elvégzésére, hajlamosít valakit, amit utólag esetleg megbánhat. Tehát ez pszichiátriától, vagy a zavaroktól függetlenül is kellemetlen következményekkel járhat így az élet során. És hát ez a megnövekedett stresszválasz egyfajta ilyen impulzív viselkedésre hajlamosít valakit. hangsúlyoznám hogy nagyon jól tudjuk, hogy ugyanazokon a kellemetlen gyerekkori eseményeken megy át, sok ember és csak egy részük szenvedi ezt Ez a következő feladat, amit vizsgálni kell, és már bizonyos eredmények legalábbis állatkísérletes szinten születtek, hogy mi az, ami megkülönbözteti azt az embert, aki ellenáll annak, hogy ezek a kellemetlen események befolyásolják az életét, és mik azok a tényezők, amelyek sérülékenyé teszik az életet az ilyesmi iránt. Elhangzott téridő, 80 éves a stresszelmélet, első rész. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa, maksai Helga. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Beszélünk egyebek között stresszkezelő stratégiákról, újonnan felfedezett stresszreakciót szabályozó molekulákról, a stressz és az Alzheimer kor kapcsolatáról.